mtazamaji wa Esther TV. Karibu katika chaneli yetu na tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hi leo nakuletea historia ya kabila la Waswahili. Waswahili ni kabila na tamaduni zinazounganishwa na Kibantu. Wanaozungumza Kiswahili wanaopatikana katika visiwa vya Zanzibari pwani ya Kenya na Tanzania asili hapo awali ilifikiriwa na wasomi wengi kwa kimsingi ni mtindo na asili ya Kiarabu au Kiajemi ushahidi wa kiikolojia, kimaandishi na kiutamaduni badala yake unapendekeza asili na uwendelevu wa Afrika hili ya matana baadaye na ushawishi wa kudumu wa Kiarabu na Kiislamu kwa njia ya biashara ndoa baina ya watu na kubadilishana mawazo Lugha. Waswahili huzungumza Kiswahili na Kiswahili ni lugha kuu ya Kibantu ambayo ni ya familia kubwa na lugha ya Naija Kongo. Kando ya Afrika Mashariki, Kiswahili kimepata mvuto kimataifa. Huku kikisomwa Koto Liwunguni. Inazungumzwa na jamii mbalimbali zinazoishi katika maeneo ya maziwa makuu ya Afrika zikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, msumbiji na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mayote. Utawala viongozi wa kabila hili walikuwa ni Waarabu kabla ya mvumbuzi mashuhuri wa Bebla Ibn Battuta alipozuru Kilwa mnamo mwaka 1331 alivutiwa na uzuri wa ajabu aliyokutana nao huko anawataja wakazi wake kuwa ni Zenji jet blaki kwa rangi zao na wenye alama za tatuu kwenye nyuso zao na anabainisha kuwa Kilwa ni mji mzuri sana uliojengwa kwa kiasi kikubwa na majengo yake yote ni ambao shuhuli. Waswahili ni watu wanaojihusisha sana na kilimo cha mazao mbalimbali kama vile viazi, mahindi, maharage na mazao mengine. Lakini pia walikuwa wanajihusisha na kubadilishana bidhaa kwa Waarabu. Walipewa nguo na vitu mbalimbali kutoka kwa Waarabu na wao wakawapa pembe za ndovu na bidhaa nyingine. Lakini pia walikuwa wanajihusisha na ufugaji wa mifugo mbalimbali mbali. kama vile mbuzi, kondoo, kuku, ng'ombe na mifugo mingine Imani ya kidini Dini kubwa katika kabila hili ni Uislamu ambao ulianzisha uwepo wake katika pwani ya Afrika Mashariki kuanzia karibu karne ya tisa wakati wafanyabiashara wa kibantu waliokuwa wakiishi ufukweni waliingia kwenye mitandao ya biashara ya bahari ya Hindi kwa sababu ya mwingiliano kabila kati ya Waarabu na Wasomali waongofu Uislamu ukaibuka kwa nguvu inayounganisha pwani na kusaidia kuunda utambulisho wa kipekee wa Waswahili na baadaye ikatokea dini ya Kikristo ambapo mpaka hivi sasa katika dini hizi mbili ya Uislamu na Ukristo zipo katika kabila hili la Waswahili Ukoo kuna tofauti kubwa katika aina za ukoo na jamaa kati ya makazi ya Waswahili. nchi inchimegawanywa katika makundi na katika kata au robo, lakini pia wadi zinazojumuisha vikundi vya jamaa wanaohusiana. Ni vitengo vya ushirika na umiliki wa ardhi. Mamlaka inashikiliwa na wanaume na wanawake wakuu na vikundi vyote vya mitaa. minachukuliwa kuwa sawa katika madaraja. Mila na desturi Kabila la Waswahili lina mila mbalimbali ambapo katika suala la ndoa wao ni kitu cha muhimu sana kwao kwa ndoa ni muhimu katika serikali kuu na harusi ni mila za kufafanua zaidi katika miji ya mawe aina za ndoa zimependekezwa kutofautiana kwa mabinti wazaliwa wa kwanza wanapaswa kuolewa kati ya binamu wa karibu na baba Utajiri wa bibi harusi au mahari zote mbili uhamishwa kama vile haki ya makazi sio umiliki kamili ambao umewekwa kati ya ukoo kwa binti katika nyumba ya ukoo wake ndoa na hivyo kuwa isiyo ya kawaida ndoa za mabinti waliozaliwa baadaye huwa zaidi ya binamu tofauti mara nyingi katika miji jirani ya Stone Town ni kufanya na kudumisha uhusiano muhimu wa kibiashara Harusi za mji wa mawe kwa jadi ni za kina na za gharama kubwa. Bibi harusi ikihitaji kuonyesha ubikwa wake au usafi wake. Unawakisi juu ya heshima na sifa ya mumewe. Lakini harusi za mijini hazifanyiwi matambiko. Mahusiano waswahili Kiswahili wana kusalimiana kwa matamkio ya Kiarabu, yani asalamu alaykum kama wanavyosema. Japo Ma mkizi ya kawaida ya Kiswahili. Watu wanaofahamiana hupeana salamu kadhaa, wakiuliza kuhusu afya ya wa washiriki wa familia na habari za hivi punde. Watoto humsalimia mzee kwa heshima kwa kumbusu mkono ni mwake. Mavazi. mwa karne ishirini, wanawake kwa ujumla walivaa vitambaa vya pamba vya rangi ya ngavu yaani kanga au leso. Hawa walikuwa wakijifunga kanga hizo kiunoni na sehemu za juu za miili yao na kitambaa juu ya mabega na vichwa vyao. Wanaume walivaa kitambaa chenye mistari, yaani kikoi kiunoni mwao kilichonengenia hadi magutuni kama ishara ya kuwa waislamu. Na baadhi ya wanaume walivaa kofia ndogo nyeupe zenye daziri mare za rangi nyekundu lakini kwa miaka ya hivi karibuni wanawake wameathiriwa sana kwani huvaa mavazi ya mitindo ya kimagharibi zenye rangi nyingi michoro na vitambaa vingi lakini wanawake huvaa vazi jeusi lenye urefu wa sakafu na pazia linalounganishwa linaloitwa baibui. chakula Vyakula vya Kiswahili ambavyo vimekolezwa sana bina athari za Kiafrika Mashariki na Kati na Kihindi ambao ni wali ambao ndio chakula kikuu cha Waswahili upikwa kwa twila nazi na kutumiwa pamoja na nyama au maharagi kuwa kama kitoweo cha chakula hicho milo hujumuisha mboga zinazopatikana ndani ya nchi yani mimea bamia na michicha matunda kama vile embe nazi na mananasi lakini viungo kama vile karafuu, iliki na pilipili hoho. Huko pia ni muhimu kwa lishe ya Waswahili. Ngoma za asili, muziki wa tarabu ambao asili yake ni kiarabu. huimbwa kwenye harusi na matamasha mbalimbali katika kabila la Waswahili. Washuriki wa bendi hucheza kibodi, filimbi, ala za shaba na ngoma ili kuandamana na waimbaji. Nyimbo nyingi za Kiswahili ni viambishi viwili, yani vina maana mbili, vinavyodocheza mapenzi ya kimahaba. Na hii ndio historia ya kabila la Waswahili linalopatikana nchini Tanzania. Historia hii imelletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safiili.